E frumos să privești în câteva minute ce se întâmplă în 10 ani. Parcă creșteau cum cresc ciupercile după ploaie. Aș vrea să citesc un cuvânt în această dimineață, care cred că se potrivește cu ceea ce femeie să facem astăzi aici. În Efeseni, în capitolul 3, Apostolul Pavel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 în Hristos Isus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Și aici este un moto al întâlnirii noastre. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere,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 Și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ, dar cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de supune toate lucrurile. În această dimineață aș vrea să înțelegem ceea ce vrea să ne spună apostolul Pavel în alergarea pe pământul acesta, pentru că cetățenia noastră nu este aici. Noi suntem vremelnici pe pământul acesta. Dar Ceea ce facem aici pe pământ determină unde ne vom petrece veșnicia. Și Apostolul Pavel recunoaște la sfârșitul lucrării și alergării lui că încă n-a ajuns desăvârșit, dar aleargă spre desăvârșire, aleargă spre țintă și ținta este Hristos. Pentru că voia Lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este să fim asemenea Lui, să ajungem, cum spune Apostolul Pavel în Efesenii, în capitolul 4, la înălțimea staturii plinătății Lui. Până atunci, Apostolul Pavel ne spune că sunt unele lucruri în care încă nu suntem de aceeași părere.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 toate acestea, normal că creează o diversitate în biserică, în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu este ok cu această diversitate. Dumnezeu nu vrea să ne facă uniform pe toți. Dar există câteva principii pe care noi trebuie să le aplicăm, să le recunoaștem și apoi să trăim după ele. Și el spune în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Astăzi veți auzi lucruri în care trebuie să ne unească, lucruri care trebuie să ne aducă împreună. Și la început, pentru că ați văzut de unde am pornit, de fapt încă nici n-ați văzut de unde am pornit, pentru că se referea la construcția de aici. De fapt, am pornit dintr-o cameră de bloc și apoi la Casa de Cultură, acolo într-o sală în care încăpeam maximum 60 de persoane și apoi Dumnezeu ne-a adus pe un câmp care, înainte de a primi, s-a trăierat greu. Deci tot ce vedeți aici a fost un câmp care cu un an înainte a fost cultivat cu grâu, a fost trăierat și pe urmă am intrat și am bătut țărușii. Și acum suntem aici înconjurați de case frumoase și vedem că se dezvoltă și se construiește în continuare. În Pennsylvania, era o biserică foarte mică și... În această biserică oamenii au început să vină și nu erau locuri, aveau și copii și pentru copii au găsit o cameră mică, foarte curând acea cameră s-a umplut. La un moment dat erau copii care nu mai puteau să intre înăuntru și o fetiță stătea la ușă și aștepta ca cineva să iasă din cameră, să poată intra ea. La un moment dat spune că a venit păstorul și a văzut această fetiță că ea nu se juca cu ceilalți copii care, dacă n-au avut loc, ei au stat afară și s-au jucat. Și a strecurat-o înăuntru și i-a făcut loc să stea acolo. Săptămâna următoare, fetița a fost foarte uh, supărată pentru că nu putea să-și aducă prietenele ei, să fie și ele cu ea acolo, la Sandiscul, îi spunea atunci, școala dominicală. Și ea a început să se roage Domnului. Avea șase ani. Și a spus, Doamne, fă să se mărească această cameră, pentru că vreau să-mi aduc și prietenele mele, să fie și ele aici. Dacă afară ne jucăm împreună, să învățăm împreună. Și ea a decis în momentul acela să strângă bani ca să poată să construiască o cameră mai mare. Într-un an de zile s-a îmbolnăvit și... A murit. Pe vremea respectivă era în anii 1886. Pe vremea respectivă, asistența medicală, chiar și în Statele Unite, nu era atât de dezvoltată și în timp ce se pregătea familia de mormântare, a găsit printre lucrurile fetiței o gentuță în care a găsit o punguliță și în punguliță un bilet. În acea punguliță erau 57 de cenți și un bilet. Acești bani sunt pentru construcția bisericii mari și a pentru copii, care să fie mai mare ca toți copiii să poată încăpea acolo. A trecut mormântarea și. Când pastorul a stat de vorbă cu familia, mama fetiței i-a înmânat acești bani pastorului, alături de biletul respectiv. Pastorul a prezentat acest bilet bisericii și a spus, fraților, sunt provocat de acest bilet să programez construcția noii biserici și a de copii. Și-a chemat biserica alături de el la acest proiect. Vestea aceasta s-a răspândit pentru că era uh, o localitate mai mică, s-a răspândit foarte repede în comunitate și un jurnalist a fost foarte impresionat de această fetiță. S-a dus la pastor, a cercetat lucrurile și a scris un articol care mergea în tot statul Pennsylvania. După ce s-a scris acest articol, a venit un om care era om de afaceri, vindea terenuri și a zis, am înțeles că vreți să construiți o biserică nouă și vreau ca să vă ajut, vreau să vă vând, am terenuri mai multe și vreau să vă vând un teren care este într-o poziție foarte bună, este foarte bine cotat pe piață, la care păstorul a început să tremure și a zis îmi pare foarte rău, noi nu ne putem permite așa ceva. Pentru că abia am preluat această idee, această dorință pe care o avem și nu voi putea să îți plătesc dacă zici că vrei să-l vinzi. La care omul acesta a spus, da, vreau să-l vând pentru că eu cred că puteți să-l plătiți. Și a zis, prețul acestui teren este 57 de cenți. Păstorul a rămas mărmurit și a zis, mulțumim pentru această generozitate și credem că Domnul se va îngriji în continuare. Articolul pe care l-a scris acel ziarist a cutreierat zona și... Uh, Spune că în foarte scurt timp s-au strâns, gândiți-vă, în anul 1886, 250.000 de euro și au început construcția. Astăzi, în locul acesta, se află un colegiu biblic foarte mare, care pregătește păstori, nu numai pentru Statele Unite, ci pentru lumea întreagă. Se află un spital de copii și se află o biserică mare care este peste 15.000 de suflete. Dumnezeu a binecuvântat 57 decenți, așa cum a binecuvântat cele 5 pâini și 2 pești, tot din mâna unui copil. Dumnezeu poate face lucruri mari. Și Dumnezeu a făcut lucruri mari cu noi. Eu am văzut cel care am privit filmul acesta de la început până în prezent. Am văzut intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu. Peste capacitatea noastră de a înțelege și chiar de a cere, pentru că de multe ori n-am avut curajul să cer ceea ce Domnul ne-a dat. De aceea vreau să vă spun că vă găsiți pe un teren în care Dumnezeu este implicat. Și dacă Dumnezeu este implicat, atunci trebuie să ne implicăm și noi. Și prin materialul pe care vrem să-l prezentăm, Aș vrea să ne identificăm cine suntem, ce vrem să facem, cum vrem să facem, de ce facem ceea ce facem și cum vrem să fie Biserica Salem în viitor, peste câțiva ani. În materialul pe care îl vom prezenta, pe care l-am intitulat Regulamentul Comunității Bisericii Salem, Încercăm să urmărim unitatea bisericii, încercăm să slujim generației actuale într-un mod contemporan, dar să nu facem compromisuri de la principiile biblice. M-ați auzit de multe ori spunând, vrem să predicăm, vrem să facem, ceea ce spune Biblia să facem. Aici vom avea câteva norme de conduită, norme care, așa cum pe vremea apostolului Pavel, au fost influențate cultural. Și noi credem că Biblia cuprinde principii pe care nu le putem schimba indiferent de cultură și indiferent de modul în care societatea se va dezvolta și va evolua. Principiile rămân principii, dar formele de aplicare a acestor principii se schimbă. Pentru că însuși Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu nu are formule și Dumnezeu nu are șabloane după care lucrează. Pe El nu-L putem băga într-o cutie, pentru că El este omniprezent și are libertatea de manifestare în formele de manifestare, așa cum voiește El. Și înțelegem din... Cuvântului lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a dat această libertate și nouă să umblăm în principii pe care nu le putem compromite, nu le putem uh, suci, ele sunt clare, dar în același timp noi trebuie să fim receptivi la societatea, la cultura, la generația în care trăim. În prezentarea acestor lucruri de înțelegere și comportament comun am avut în vedere primul lucru a ceea ce spune Apostolul Pavel în Romanii capitolul 14, îngăduința creștină și anume tot ce nu vine din încredințare este păcat. De aceea noi trebuie să știm de ce facem ceea ce facem. Să avem încredințare că ceea ce facem este biblic. Și că nu suntem în afara cuvântului lui Dumnezeu. Apoi tot apostolul Pavel vorbește despre cearta de vorbe pentru că și pe vremea apostolului Pavel erau oameni care, unii aveau anumite principii ale lor, care nu corespundeau cu principiile generale pe care comunitatea sau biserica a căzut de acord să le aplice. Și în felul acesta era în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 16, apostolul Pavel spune, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Și apoi al treilea lucru pe care l-am considerat este ceea ce am citit în această dimineață din Filipeni, din capitolul 3, versetul 16. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Cu alte cuvinte este important să avem o normă de conduită și poate mă veți întreba de ce după 10 ani a apărut aceste norme de conduită. Frații mei, cum spuneam și cu altă ocazie, suntem o biserică care n-am copiat o altă biserică din România. Noi am văzut lucrarea lui Dumnezeu, cunoscând modul în care Dumnezeu se manifestă în România, în momentul în care am stat trei ani de zile în Statele Unite. Am fost într-o biserică și Domnul ne-a deschis ochii să vedem că există mai mult decât ceea ce noi am cunoscut la momentul respectiv. Și Domnul ne-a pus pe inimă ca să venim înapoi în țară și să ajutăm frații noștri să pornească, să meargă, să se ridice la un nou nivel al revelației lui Dumnezeu. Până înțeles, la început nu am fost înțeleși și chiar în biserica pe care am construit-o din Statele Unite, în biserica în care practic am turnat câțiva ani, poate cei mai frumoși ai vieții noastre, la un moment dat, neînțelegând mesajul acesta, ne-a spus, nu mai avem nevoie de voi, ne-ați construit biserica, puteți pleca. Și am plecat fără să luăm niciun om din acea biserică, pentru că am știut că nu este bine să rupi o biserică. I-am binecuvântat și i am lăsat în binecuvântarea Domnului. Și atunci când ne-am găsit fără bani. Fără o casă în care să slujim, pentru că posibilități de slujire aveam. Eram încă pe vremea respectivă, predam la București. E, erau biserici care mă solicitau. și Dar totuși nu aveam noi o casă unde să ne închinăm. Și am zis, începem în apartamentul nostru. Au trecut anii și ne-am dat seama că este important în ceea ce privește normele de conduită să nu traducem anumite lucruri din cultura americană și să le implementăm aici în România. Ci este important să vedem cum cultura se adaptează cu principiile pe care le-am învățat acolo și să stabilim câteva forme care ne pot uni și care ne pot aduce împreună, fără să neglijăm revelația lui Dumnezeu în generația aceasta. Pentru că aici este momentul de pionerat al bisericii noastre. Noi am încercat să devenim relevanți, generației în care ne aflăm și să răspundem acestei generații prin aplicarea principiilor biblice în forma în care nu se aduce niciun compromis principiilor lui Dumnezeu. În felul acesta, la emiterea acestui regulament, am consultat creștini, din biserica noastră, din mai multe generații. De fapt, suntem prezenți aici trei generații. Am consultat aceste trei generații și am încercat să găsim un element comun. Apoi ne-am uitat la biserici similare, care sunt la ora actuală și se mulțesc în lumea întreagă, pentru că sistemul acesta, bisericile acestea, sunt cele care se mulțesc cel mai mult la ora actuală. Ne-am uitat la ele și am încercat să găsim modul în care se adaptează cu cultura noastră, cu ceea ce noi suntem ca români. Veți vedea că suntem în legătură și putem să observăm biserici de genul acesta, suntem în părtășie cu păstori care, cu care colaborăm, cu care discutăm, cu care suntem prieteni, i-ați văzut, ne-au vizitat și este un har deosebit să putem să vedem aceste lucruri că se întâmplă și să putem să îi folosim pentru a găsi anumite momente și reguli care le putem aplica și noi. Acum fiecare este conștient că avem anumite particularități ale noastre care încă în biserici neoprotestante nu sunt înțelese plenar, se forțează, încearcă să le adopte, dar generația mai în vârstă nu prea vrea să cedeze, generația mai tânără ar vrea mai repede și sunt tensiuni de genul acesta. Nu avem pretenția ca materialul pe care vi-l vom prezenta să fie final, o lege, un lucru care... Nu poate avea greșeli de exprimare sau poate chiar de concept, dar toate aceste greșeli nu au fost lăsate intenționate acolo și de aceea vrem să vă avem pe dumneavoastră ca parteneri, care veți avea un timp de a studia acest material. Îl vom pune pe site, veți putea să îl aveți la dumneavoastră, să îl citiți și... Cum spuneam, în timpul expunerii veți putea ca să prezentați anumite întrebări pe care le aveți. Deci nu este în forma finală absolută orice se poate schimba, chiar ne propunem ca în fiecare an să revizuim acest material și să-l acordăm la timpul prezent, ori de câte ori este nevoie, ca să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Nu voi merge uh, să citesc material, pentru că nu ne-ar ajuta mare lucru, dar uh, ceea ce voi face, voi încerca să explic anumite lucruri care eu cred că sunt importante și ne vor ajuta să înțelegem ce vrem să facem și cum vrem să facem. Primul lucru pe care l-am pus aici este mărturisirea de credință. Această mărturisire de credință încearcă să prezinte principalele puncte, modul în care noi privim aceste lucruri din punct de vedere biblic. Nu voi insista la acest lucru, de mult am pus în buletine, parte din acest regulament a fost pus în decursul anilor, așa cum l-am emis, a fost pus în buletinul de informare, în ultimul timp n-am pus în ultimii doi ani, dar înainte am pus articole ca oamenii totuși să înțeleagă despre ce este vorba. Capitolul 2 este Biserica Salem, definire și caracteristici. Aici încercăm să definim Biserica Salem și voi citi lucrul acesta. Biserica Salem este o biserică creștină, locală, autonomă, nou-testamentală, interconfesională, în care trăirea este prin credință, fărtășia în dragoste, teologia conservatoare, închinarea davidică și strategia bazată pe viziune. Deci sunt aceste caracteristici ale bisericii, poate că le-am putea explica, nu vrem să ne extindem prea mult. Deci în primul rând este o biserică creștină. Apoi, este o biserică locală, este o biserică autonomă în sensul că nu primește directive din alte parte. Nu este încadrată, cum în mod obișnuit se întâmplă aici în România, nu este încadrată într-un cult. O să vă explic din punct de vedere juridic cum funcționăm. Deci nu este încadrată într-un cult. Este nou-testamentală pentru că modelul pentru noi este biserica din faptele apostolilor, biserica primară. Este interconfesională pentru că are posibilitatea orice confesiune religioasă, creștină. Aici vă rog să rețineți, pentru că suntem creștini. Orice confesiune religioasă creștină are dreptul, are posibilitatea să vină și să se încadreze în lucrarea de aici. Și aici, pe urmă, trăirea este prin credință, părtășia prin dragoste, teologia conservatoare, nu liberală. Aici a fost iar o confuzie la unii care au crezut, o, oh, ok, este închinarea liberă, neînțelegând ce înseamnă închinare liberă sau davidică, și au zis, o, oh, înseamnă că și teologia este liberă, liberală. Nu, este conservatoare. Închinarea davidică, și aici putem sta să discutăm, noi avem în fiecare duminică și încercăm să explicăm ce înseamnă închinare davidică, și strategia lucrării este bazată pe viziune, adică știm unde ne îndreptăm, știm care este scopul vieții noastre. Avem o misiune și știm că aceasta vrem să o realizăm. Apoi, în continuare, am încercat să definim caracteristicile Bisericii sale. Conducerea este în echipă, închinarea de tip Davidic, o biserică vie, Asta dorim să fie, care lucrarea, darurile Duhului Sfânt, intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu, lupta spirituală, să se manifeste în mod real, să nu fie ceva numai la nivelul vorbelor. Biserică autonomă, am explicat ce este, o biserică autofinanțată de membrii ei. Noi credem că fiecare biserică, așa cum Apostolul Pavel spune, trebuie să se susțină ea pe ea. Adică tot ceea ce se întâmplă în lucrarea pe care o face să fie susținută de membrii bisericii. Apoi o biserică orientată spre familie. Pentru noi familia este foarte importantă, este celula bisericii. O biserică misionară, dorim să ducem Evanghelia, o biserică care urmărește implicarea fiecărui membru, pentru că numai așa poți să te consideri membru dacă faci ceva, nu dacă ești numai spectator. Apoi o biserică implicată social, o biserică în care prin învățătură și ucenicie se pregătesc lideri noi, pentru că credem că vom crește. O biserică implicată în lucrarea de mijlocire prin rugăciune o biserică doritoare să realizeze mandatul lui Iisus Hristos, o biserică bazată pe Biblie. Deci tot ceea ce facem, facem bazați fiind pe Biblie. Viziunea bisericii o cunoașteți, avem șapte direcții ale viziunii, avem declarația viziunii care sună să conducem pe oameni într-o relație crescândă Într-o relație cu Isus Hristos. Asta este deviza noastră. Și apoi strategia misiunii, conectează-te, crește, slujește. Explicând toate aceste lucruri, doar câteva săptămâni au trecut când le-am explicat aceste lucruri. Capitolul 4 se referă la valorile Bisericii Salem. Ce înseamnă aceasta? Pe ce punem noi accentul? Care sunt valorile Bisericii Salem? Și aici vedem primul lucru, este cuvântul lui Dumnezeu. Ne bazăm, vrem să cunoaștem, vrem să studiem Biblia. Apoi lucrarea Duhului Sfânt. Apoi prezența manifestată a lui Dumnezeu. Lauda și închinarea, familia, unitatea. Sfințirea, rugăciunea, postul, evangelizarea, împărăția lui Dumnezeu. Pe noi ne interesează împărăția lui Dumnezeu. Biserica primară a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Părtășia este foarte importantă. Apoi, biserica locală. Noi punem accent pe biserica locală, așa cum Biblia pune accentul acesta. Biserica universală, suntem interesați de unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu din lumea întreagă. Implicarea, integritatea. Integritatea este foarte importantă, calitatea, adică să nu facem lucrurile de mântuială, numai să le facem. Comunicarea, modul în care comunicăm unul cu celălalt. Toate acestea sunt lucruri importante pe care noi ni le propunem să devină valori, să fie valori ai vreții noastre, al modului în care noi trăim și ne practicăm credința noastră. În continuare, vreau să vorbesc despuțin despre strategia Bisericii Salem. Veți vedea că în materialul acesta noi vorbim despre anumite lucruri pe care cam dodată nu sunt în biserică. Vom discuta despre prezbiteri, despre diacon, despre uh, modul în care ei se ordinează uh, și cam dodată aceste lucruri nu le avem, dar le vom avea. Și este important pentru dumneavoastră să cunoașteți care este filozofia, care este gândirea în domeniul acesta. Pentru că cei care simt chemarea lui Dumnezeu pentru aceste lucrări să știe cum să se pregătească. Și în ceea ce privește lucrarea și în mod special lucrarea de conducere mă nu știu cine poate cite acolo. Clar. Aș vrea să, să dați triunghiul cu lucrarea de conducere, dacă puteți să-l găsiți. Dacă poate cineva să-mi aducă un pahar de apă. Deci aș vrea să înțelegem, aș vrea aici, înainte de a mă referi la material, aș vrea să înțelegem modul în care se realizează conducerea în biserica noastră. Cu toate că nu avem structura completă, așa cum ar trebui să fie. Îmi spuneam, suntem totuși la început. Și nu am vrut să fac lucrurile de dragul de a le face și să ne asemănăm și noi cu alții. Am vrut să fac toate lucrurile cât se poate în respectarea cuvântului Bibliei. Deci în ceea ce privește, în ceea ce privește lucrarea de conducere, veți vedea, există un lanț al autorității pe care Dumnezeu îl prezintă cât se poate de clar. Și acest lanț al autorității pornește Dumnezeu, Isus Hristos, Duhul Sfânt, apoi cele cinci slujbe pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică, apostol, proroc, păstor, evanghelist, învățător, prezbiteri, diaconi, și lideri la diferite nivele. Deci acesta este lanțul autorității care vine din partea lui Dumnezeu. Și ce ne propunem noi să realizăm în conducere? Primul lucru, pentru că lucrarea de conducere, așa cum Iisus Hristos a explicat-o ucenicilor, când a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor și a zis, dacă cine vrea vrea să fie mare în mijlocul vostru, să se facă asemenea acestui copilaj. Și apoi a spus, uitați-vă la mine, pentru că eu am venit nu să vă comand, ci să vă slujesc. Și în lucrarea lui Dumnezeu nu există poziția aceasta de conducere, de a comanda, ci lucrarea de conducere se realizează prin slujire. Așa cum Isus Hristos a slujit, așa liderii din biserică trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Al doilea lucru în slujire sau în conducere, indiferent de nivelul la care te găsești, de la ajutor de lider până la păstor-coordonator, care veți vedea structura, toate acestea este important să se facă prin exemplu personal. Apostolul Pavel spune, uitați-vă la mine, sau el spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. De aceea, fraților, noi ca și familie pe care Dumnezeu ne-a chemat să ne punem pe altarul lui Dumnezeu, încercăm să facem și să fim un model pentru voi. Nu suntem perfecți. Avem și noi bubele noastre. Recunoaștem lucrul acesta. Apostolul Pavel a recunoscut și el și a zis, nu sunt încă desăvârșit, dar ales spre țintă. Încercăm să fim un exemplu bun pentru fiecare din dumneavoastră, la orice nivel. Pentru că noi considerăm că nu este important doar să vestim Evanghelia, ci să trăim Evanghelia. Și credem că în felul acesta vom putea să transmitem în mod corect mesajul lui Dumnezeu. Apoi... Lucrarea de conducere trebuie să fie cu, făcută cu credincioșie și responsabilitate. Ce înseamnă credincioșie? Când e greu să nu părăsești barca, când apar probleme, când criza apare, atunci trebuie ca unitatea să fie mai tare, să se dovedească lucrul acesta. Dacă numai pentru vremuri bune suntem împreună, lucrul acesta nu va dura mult. Pentru că e posibil. Nu știu dacă vom ajunge noi o parte sau în totalitate lucrurile care urmează să se întâmple în lumea aceasta. Apoi, într-o atmosferă de pace, de unitate, de încredere, respect, apreciere și colaborare, în lucrarea lui Dumnezeu nu este competiție, fraților. Aici nu dăm din coate să ne ridicăm, ci ne ajutăm unul pe celălalt, asemenea unei echipe de fotbal, pentru că scorul pe care îl facem este al nostru. Este al lui Dumnezeu, este în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare, fiecare slujitor trebuie să aibă un mentor, cineva care poate să vorbească deschis în viața lui. Nu vom crește dacă nu există cineva în jurul nostru care poate să ne spună, poate mai mult decât poate să spună mama și tata, mai aici n-ai făcut bine, asta ar trebui să fie corectată. Eu, ca și păstor, am nevoie de persoane de genul acesta, care să vadă și să poată vorbi deschis în viața mea. Apoi, deciziile care se iau în conducere, să se ia în consens, și în respectarea principiilor biblice. Nu există în lucrarea lui Dumnezeu aspectul acesta democratic care s-a inclus și a intrat în Biserică odată cu deschiderea pe care Constantin a făcut-o Bisericii, scoaterea Bisericii de, de sub persecuție și, pe urmă, instituționalizarea. Biserici. Vom vedea, sunt lucruri pe care trebuie să le respectăm în mod democratic pentru că trăim într-o societate democratică și nu putem să trecem peste aceste lucruri. Ca și din punct de vedere legal a modului în care suntem constituiți, sunt câteva lucruri, principii pe care trebuie să le aplicăm. Dar în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce privește lucrarea spirituală, noi trebuie să înțelegem că avem datoria să respectăm principiile biblice. Și apoi, un lucru foarte important este conducerea în echipă. Adică vreau să înțelegeți că de când ne-am mutat în locul acesta, de 10 ani, nu eu singur decid ce se întâmplă aici. Dumnezeu... Mi-a dat, în primul rând, familia mea. Și aș vrea. Sunt unii care. Am auzit lucrul acesta. Vociferă, apoi nu mai ciuciui, nu mă păi ei veze în față, nu mai ei vorbesc, nu mai ei. Rățimei. Aș vrea să. să. înțelegeți lucrul acesta. Nouă ne-ar părea bine, și credem că momentul este foarte aproape. Când cei care s-au pregătit deja și au ajuns la un anumit nivel, avem foarte mulți lideri în programul de pregătire. Continuăm să pregătim și când aceștia vor fi capabili să iasă în față. Pentru că nu vrem să facem aici, avem o întâlnire pe săptămână, o singură întâlnire pe săptămână cu toată biserica. E, nu putem să punem aici oameni care acum încep să vorbească în față. Pentru că cei care ați început să vorbiți în față, cred că va da seama, nu ușor. Și uh, noi vrem ca să dezvoltăm, să fie oameni care să preia și întâlnirile publice. La întâlnirile de grup, la întâlnirile pe care le avem la diferite niveluri, sunt lideri care fac deja singuri lucrarea. Este foarte clar lucrul acesta. De aceea aș vrea să înțelegeți aspectul acesta, pentru că deciziile se iau, se vor lua în echipă. Se spune părerea, fiecare spune părerea și se ajunge la un consens.